Заступив начальника штабу Через відсутність карти він визначав маршрут Дальшого просування за допомогою горян Щоб зустрітися з ними, надовго зникав Бійці не раз побивалися Нема нашої чудо-людини А він раптом з'являвся з-за кущів У Гуцульському капелюсі З автоматом на переваги І, як звичайно, після розвідки читав свої нові вірші до кінця серпня блукали ми в Карпатах. Радисти ні вдень, ні вночі не скидали навушників. Зв'язок з великою землею не припинявся. А з нашими іншими групами, хоч ті перебували і недалеко, зв'язку регулярного ми не мали. Наші радіостанції на близькій відстані працювали чітко. Доводилося через Москву, столицю, підтримувати з ними відчуття ліктя. Коли в моїй групі залишилося близько ста бійців, на наш слід натрапила одна з партизанських рот, яку очолював Тютерів, дбайливий бойовий командир. Зустріч з цією ротою була особливо радісною, тому що вона переважно складалася з путівлян, найстаріших бійців з'єднання, з котрими пройшов я від Путивля до Карпат. Тютерєву пощастило, він не втратив у горах жодної людини. Тепер можна було не уникати зіткнень з ворогом. Знову мали сили для боїв. Через деякий час, благополучно обминувши ворожі заслони, вийшли на рівнину і попрямували на північ, у ліси Полісся, до збірного пункту з'єднання хутора Конотоп у районі Олевськ-Сарни. Поки ми перебували у горах, фронт наблизився до Дніпра. Гучно званий «Східний вал» німецько-фашистських загарбників уже тріщав під ударами Червоної армії. Гіткарівці змушені були вивести частину військ, які стерегли нас біля Карпат, щоб залатати фронтові діри і проріхи. Це полегшило решті наших груп вихід з гір. Найбільшою з них командував мій помічник по розвідці Вершигора. Ця група виходила з гори Діл, у Чорний ліс, що під Станіславом Тобто туди, звідки ми піднімалися до прикарпатських нафтових промислів Гітлерівці, встановивши, що там удруге з'явилися з'явились партизани Стали оточувати ліс і підвозити артилерію Коли їхні гармати відкрили вогонь по партизанській стоянці Там тільки вітер висистував. Ворог підстригав вершину гору на глухих дорогах, які вели в гори а командир вивів месників з лісу просто до міста і вночі провів групу його околицями-городами. Щоб збити фашистів із сліду, партизани переходили дороги, задкуючи. Противник у друге виявив верши гору аж на Дністрі. Форсувавши ріку на паромі, він розіслав бійців у села за кіньми. Доки німці переправлялися слідом, усі партизани стали вершниками. Окупанти побачили тільки пил з-під копит ноти, що віддалялася Рухаючись рівниною, група багато разів потрапляла в оточення Проривалася з боєм Біля шепетівки її було затиснуто серед кількох висот Між двома з них – болото, яке асесівці вважали непрохідним Партизани спішились, залишили коней і вночі по пояс у грязюці подолали його на шляху з Карпат група Вершигори обростала бійцями, які відбились від інших груп. Коли ми зустрілися, сталося це 23 вересня біля містечка Городниця Житомирської області, під командою Вершигори перебувало майже 400 бійців. Через кілька днів нас наздогнала група у складі близько 200 месників, яких виводив з гір Матющенко. Цей кмітливий командир, котрий діяв за приказкою сім разів Адмірії, а раз відріж, не поспішав виходити на рівнину. Він маневрував у горах, поки не знайшов місце, через яке можна було непомітно вискочити з Карпат. Потім довго петляв по Чорному лісі, все шукав місце переправи через Дністер та очікував зручної миті для цього. Карателі посилено патрулювали берег річки, проте Матющенко і тут прослизнув непомітно. Одним човном перекинув по черзі всіх бійців. 1 жовтня ми прибули на збірний пункт. Раніше від нас прийшла сюди група Кудрявцева. Потім майже одночасно дісталися групи Павловського і Кульбаки. Слідом за ними з'явилися інші.